İbranilərə məktub 13-cü fəsil Aranızda daimi qardaşlıq sevgisi olsun. Qonaq pərvər olmağı da unutmayın. Çünki belə davranan bəzələri bilmədən mələklərə qonaq pərvərlik göstərmişlər. Özünüzü həbsdə olanların yerinə qoyaraq onları yada salın. Əzab əziyyət içində olanları da elə xatırlayın ki, sanki özünüz onlarla birgə əzab əziyyət çəkirsiz. Qoy hər kəs nigaha hörmətlə yanaşsın. Qoy ər-arvad yatağı murdarlanmasın. Çünki Allah əxlaqsızları və zinakarları mühakimə eləyəcək. Həyatınız pul pərəstlikdən azad olsun. Nəyiniz varsa Ona qanə olun. Çünki Allah özü demişdir. Səni heç vaxt atmaram. Səni heç vaxt tərk eləmərəm. Buna görə biz arxayınlıqla deyirik. Rəb mənə yardım edəndi. Heç qorxmaram. İnsan mənə nə edə bilər? Allahın kəlamını sizə danışan rəhbərlərinizi yada salın. Onların həyat tərzinin nəticəsinə baxıb, İmanlarını nümunə olaraq götürün. İsa Məsih dünən, bugün və əbədi olaraq eynidir. Müxtəlif və yad təlimlərlə yoldan azmayın, çünki ürək yeməklərlə deyil, Allahın lütfi ilə qüvvətlənsə yaxşıdır. Bu cür yemək qaydalarına riayət eləyənlər bir xeyir görmədilər. Bizim bir qurbanqahımız var ki, ibadət çadırında xidmət edənlərin ondan yeməyə icazəsi yoxdur. Çünki baş kəhin, günah qurbanı olan heyvanların qanını müqəddəs yerə gətirir, cəsədləri isə düşərgənin kənarında yandırılır. Bunun kimi İsa da öz qanı ilə xalqı təqdis etmək üçün şəhər darbazasının kənarında əzaf çəkdi. Buna görə, Onun gördüyü təhqiri daşıyaraq, düşərgənin kənarına çıxıb, onun yanına gedək. Çünki burada daimi şəhərimiz yoxdur, amma biz gələcək şəhəri axtarırıq. Onda İsa vasitəsilə, həmişə Allaha həmd qurbanını, yəni onun adını iqrar edənlərin dilinin bəhrəsi olan sözləri təqdim edək. Xeyrxaxlıq etməyi, Və varınızı başqaları ilə bölüşməyi unutmayın. Çünki Allah bu cür qurbanlardan razı qalır. Öz rəhbərlərinizə itaətli olun və onlara tabi olun. Ax, ah, onlar hər vaxt həyatınız üçün qayğı çəkir. Çünki hesabat verəcəklər. Qoy, onlar bunu sevinclə eləsinlər. Ax, zarla eləməsinlər. Çünki bu sizə fayda verməz bizim üçün dua edin. Biz əminik ki, vicdanımız təmizdir və hər cəhətcə yaxşı həyat tərzi sürməyə can atırıq. Yanınıza tez qayıtmağım üçün dua etmənizi xüsusilə xaiş edirəm. Sülh qaynağı olan Allah, qoyunların böyük çobanı olan Rəbbimiz İsanı əbədi əhdin qanı ilə Ölülər arasından dirildən Allah sizi hər cür yaxşı şeylə təmin etsin ki, İsa Məsih vasitəsilə özünə xoş olanı bizdə icra etsin və siz onun iradəsini həyata keçirəsiz. İsa Məsihə əbədi izzət olsun. Amin. Qardaşlar, sizdən xaiş edirəm. Bu, öyüt nəsihət sözünü dözümlə qəbul edin. Çünki sizə qısaca yazdım. Xəbəriniz olsun ki, qardaşımız Timotey azadlığa buraxılmışdır. Əgər tezliklə yanıma gələrsə, onunla birlikdə sizi görəcəyəm. Bütün rəhbərlərinizi və müqəddəslərin hamısını salamlayın. İtaliyadan olanlar sizə salam göndərirlər. Hamınıza lütf olsun.